Den gyllne avgudabilden I en grym legend som handlar om hur mag-släkt vanmaktens släkt, fick sitt namn beskrivs en uråldrig cirkel av stående stenar och en ohygglig ritual där människooffer ingick. Det berättas att den gyllne avgudabild omgiven av elva mindre avgudafigurer i sten, en gång stod på mag släkt. Den gyllna avgudabilden kallades Kromdob och dyrkades av folket som avkrävdes en tung tribut som skydd mot dess onda makt. Guden krävde människooffer och folket tvingades offra sina förstfödda. I utbyte lovades det rika skördar och mycket mjölk och att skörden skulle vara fri från rost och sot. I gammal tid kastade sig människorna i stoftet inför sina gudar. I tillstånd av vanmakt dunkade de handflatorna i marken och gjorde sig illa under sin våldsamma tillbedjan. Och det är därav som släpten har fått sitt namn. Luck kämpade mot kromdop om skörden, men det var inte förrän den helige Patrick kom till Irland som den onde gudens makt slutligen bröts. När Patrick under sina resor på Irland kom till Maggs släkt, gick han fram till avgudabilden och lade sitt kors på dess huvud för att driva ut dess onda ande. Då bugade den stora gudafiguren mot väster och vände sig sedan åt höger. Och i samma ögonblick öppnade sig jorden och slukade de elva stengudarna som stod runt omkring gudabilden så att bara huvuderna stack upp ur marken. Då tog Patrick en väldig slägga och klöv den gyllne guden från huvud till fot och den onda anden flydde hjälplös till den andra världen. Och därmed var kromdubs makt för evigt bruten.